Me has dicho, ¿con te diste que con cuántas piezas gastado esto es estilo que para <risa> irla <risa> y <risa> course sin bar Bagoaz vagoaz za tauza dape kolpe kolpeka josita josi zuen josi, zubi, zubi. Eun da sei.zotzi frekuentzia Maritimoan etachanantxakun.com webgunan. Kolpe, kolpe, kolpeka josi eta josi, zubi, zubi. Bagoaz, bagoaz, eta bueno, e, gaurkoan, e, itxasertzean edo itxaso inguruan baldimazadete, aukera politxako kazue eta osa zuen herrietaraino iristen ari derako, ba, gaurko gau dela eta, bueno, iargiari ozka txiki bat bakarri falta zaio, bihar edo e, ya betea izango da, eta horretaz gain, bata osa sartzen ari da, sartzen ari da itxasotik, eta baita ere zuen uinietatik, edo internetetik, edo podcastetik, eta badakigu... E, zintziliken sintsiliken ororetan nere entzuten hasi direla eta espero dugu beste irrati batzuetan ere entzungo gaituztela ez dakit momentuz ordu tegin finko dugun hor? eh... hostiraletan izango da, hartxaldean e, baina, bueno, datorren astean finka izango dugu zehazki ze ordu izango den hori da, eta pixka bat, e, baliatu nahi dugu zintziriki, e, zintziriki eskerraman nirengo eta baliatu gure enbata proposamena egiteko zer da enbata? ba enbata zera da? E, ba, itxasotik etortzen den ekaitza, ez? Ba, ipar, ipar e, aldetik datorren ekaitza, bortitza izaten da batez ere, ba, hemen donosti inguru ontan ezagutzen da Eta enbatazer da guretzako, ba... Gure irratsaioa beste irratietan e, zabaltzea Bat egin e, duen bezala jakin dezadezuen Gure programa librea dela eta beraz nahi duzuen tokian Nahi duzuen ean e, ba, emititu dezakezue Orduan zuen irrati libreak edo irratiak emititu nahi bat du Gurekin kontatuan jarri eta aldegun guztiak egingo dugu Hor ere entzuna analizateko Eta horreisekin, or, horreisekin hasiko gara Baina orain musika apur bat e, jarriko dugu Eta ondoren, eh, bagoaz Eta gaurkoan, nire alboan, hitz egin dizu da... E, bai, hemen bai. <laughs> Beste kristalaren bestalean, gaur ere, bainat. Baina, e, justu, justu, etorren ez kriston trankazoa daokat, no dituko zute dago txian zauraski. baina bueno, hemen nago. Eta arrasatetik zuzenean, eta esklusibaz, lehenengo emakumean, aroa elorza, hakiu <laughs> informatikaria lizentziatua ha, bera. Eee... Ondargon Universitateko ikerlari eta irakaslea baita ere Eta, bueno, ba, kooperatibin tza, Eta interneteko gauza hoetan ere aritua Bada, eta, bueno, ba, hemen eh, aburruat Eta, bueno, aburtu gure jendea Aupa, iratzor leon Arraru haitxegatemen oti Ba, baina, bueno, hemen, hemen laua ode Giroa, giroa, giroa, txukuna izaten da Beraz ez detuzte arazorik izango zuen Bueno, ba, ba orduan Hasiko eh, gara eta momentu bueno, beti egiten dugun bezala gure indizea. Ga!!! Ah, gaurkoan zer dugu ba, ekonomia alternatibaboari buruz hitzaginako dugu babaik kooperaatu eginza eta baitare eta batez ere ba, ekonomiaren inguruko ba, Banku alternatibo eta ekonomia alternatiborako... Bueno, ba, tresnak eta balia bidei buruz, e, ba, vuelta batean nahi diogu, ez? ez? Ez dugu beti e, kaka botatzen e, egon nahi, baizik eta baita ere, ba, dauden alternatibak e, aipatu eta aprovechatuz, ba, batez ere bainatek e, proiektu batean du, duen vinculazioa Ba, horri buruz e, jardungo gara, batez ere baita ere moneta alternatiboak eta beste hain bagauzoi buruz E, ekonomia du guardaz, beraz, badakizue baita ere interneten gaudela eta interneten adi gaudela Taosa joa erabiltzaia e, Twitterren baita ere status.blogsoviet.com maitagarrian taosa erabiltzaia gara Eta dozen kasutan Twitterren e, traola! ta osa de etiqueta herabiliz ditugu zuen mezuak eta bueno eh telefonoa ere badago ez dakigu gustei den baina baterako eta casi kodugu dugu, dugu. ez bueno, bueno, zen kasutan bueno uremobilia badituzue deitu entzuko da zuzenea maiana bueno no modo avion modo avion modo avion vale Ba, horretaz gain ez, eh? ditu, nah, zute, Horretaz gain, beste hain bat kontu ere izango ditugu Adibidez, eh, zarautzin guruan egiten ari izan ekimen interesgarri baten berri eman nahi dugu eh, Ariola, deitzen da proiektua Eta horre ba, bueno, informazioa nahiko dugu zuen artean Eta, bueno, prestatzen harien, eh, taldean prestatzen beste ekitaldi txiki baten berri, aurre berri bat eman nahi dugu Eta hori ere... Izango da gurean Eta ocurriza zaiguna Eta, bueno, bagoaz Eta hori da guzti Eta gaur immakulada concepzio, bueno, gezur historikoa, historikoa historiko, ah, balimada historiko, ah, siquiera. Pepe guztiak gure gogoan. Apa, Pepe, eh, Pepe guztiak. Eta, bueno, ba, Mexiko izango dugu, Mexikoragoaz gaurkoan, gaur korridoak, izango ditugu gure saioan, ez dakigu zergatik izango ditugu gaur korridoak, baina pincho hueboi batzugea, eta erabaki dugu gaur... Eh, Korridoak edo narko korridoak Da, denetik pixka bat Eta lehenengoa bueno, Nafar meks eh, Mesti jaia baten ondorioz Jaiotako zopilote estxirriaus au, Aurretik beste izen batzuk izan dakoak Hai, Norbaitek egin barkoik erketa bat Zergatik Nafarroan eta batez ere Nafarroa Iparraldean horrelako arrakazta Dukaten korridoek E, agian, koldo bizkagar lagunari eskatuko diogu Ikerketa hori egiteko Soziologo eta aficionatu guztiei, mezua <risa> eh, Korri doen gaineko ikerketa bat behar dugu Eta hor dixo, hor dugu Eta gaurkoan, eh, zopilotez txerri hau Fuego de Dios, ba, imakulada concepzion Oni, ba, bueno, ospakizun ospatzeko, ez, eh? Pizka bat, ba, musika apur bat, engurekin eh, Elorunet <risa> non o pis a tus aatoris, mortis igentis donde fidal. Etidmundi sacerdotis nosfinis amtenis. Arden un omnes, sacerdotes et de declescia, mestra e en maléfica en maldito inferno. ferro. Amén! Bestial que no iluminan tantas sobra Y una moral batzada al vicio, el lujo y el poder Anillo de oro bañado con mil quilates Y ensalada de todas todos los martes ¡Patricio cabrón! Cuando en jamanta resulta llevar sotana Y gastar trapos de marica, dolce y cabana Y luego reza Su cara al sol Dando la espalda a espalda la pobreza Juego de Dios de y hoy Y pincelor La bendecida por la cruz y la mentira y Quiero cagarme en los cuervos de alza cuello, esos que engañan me diara patio de turre cual dan el charmo la tal batiempo con... el dedo tataguerra que de tira la cruz de la mentira por Dios ya eres hoy inquieto de, de, de, de saber que has señalado tantas muertes con el dedo tatag gaur, eh, finantziazio eta fi finantza sistema desberri nien alternatiboen inguruan hitzaino dugu horretarako aroa lortza torri da eta bainat bueno, eh, ere nahiko aritua dugu horretan, fiare proiektuan ere badabil, eta bueno, zer ekarzen dibu zuen gaur? Beh, bueno, gaur prinsipalki ez da behar datzeko ekarri nahi nuen niko nea fiare, fiare proiektua bertan oso oso implikatua nago, egia esan, eta bueno, nahi nun pixkaat zuekin ez gaiaren inguruan, eta ingoetena pixkaat azaldu, batetik zer den fiare proiektua, eta gero zuek lasai galdetu, masakratu, eta nahez dutena galderekin. E? Baina, e, azkenian, gaur egun bizidegu, nahiko egoera berezia, e, krisiak erakutsi digu ekonomia hau ez dagola bater ondo, Ez dela bat ere konzertu justutan oinarritzen. Hori askok, baginen, lehenagotik ere jende asko hori bagenekina. Baina krisiak egindu da hori oso azalean jarri. Hori jakinda, krisi hau sortu baino lehen ere, base, eh, baseon jendea planteatzen ari zena ekonomia beste modu batera egin zitekela. Alternatibak sortu zitezkela ekonomia beste modu batera ulertzen zutelako alde batetik, baina baita ere, gaurregungo sistema ekonomikoa aldatu nahi zutelako. Eta hoien artean, adibide asko ditugu. adibideak e, batzutan aldak eta izan daitezke bai, proiektu hegemoniko, hegemonia lortu nahi izan duten proiektuak egondik, gero ere beste proiektu txikiago batzuk, konkretuagoak, baina bono. Azkenean, e, oinarria zein da, ba, Jende asko dagola, pentsatzen duna gauzak beste modu batera egin daitezkeela eta orduan baudela hainbat proiektu martxan gauzak beste modu batera egiteko. Eta ekonomiaren barnean zein da eh Finantzak, dira klabetakoak dirua, da klabetakoak. Dirua, finantzak beste modu batea egiteko, egite egin daitezkeela. Egite, e, badago jendea pentsatzen duna beste modu batean egin daitezkeela. E, Egia esan, gauza gehiago aldatu arko liak edo gutxiago, basurazki gehiago, baina gaur egungo sisteman ere, eta sistema finanzia ere barrenean ere alternatiba batzuk planteatzen azide. eta Oien artean dago fiare, fiare da e, proiektu bat, e, da kreditu kooperatiba bat sortzeko proiektu bat. Kreditu kooperatiba bat, baina finantza etikotan oinarritutako kreditu kooperatiba bat. E, Zer bilatzen du? bilatzen du eh, oinarrian gizartearen transformazioa bada proiektu oso konkretua baina oinarrian bilatzen duna da gizartearen transformazioa eta gizartearen transformazioa finantzen finantze tresna alternatibo bat erabiliz hori posibleen, ez bueno eh, diskutigarria da gero nabazuta eite zain dezakegu edo galdetu zain dezute nare iritzia zein den baina Bada jo jendea pentsatzen duna baietz. E, tresna konkretu sortuta. Gauzak asko aldatu daitezkeela eta horregatik sortu zen. 2005ean Fiare proiektua. Fiare proiektua sortu zen Bilbon. Euskal Herriko proiektua da. Naiz eta gero Espainiaren estatua osoraz da balduen, batez ere azken 2-3 Baino berez Bilbo, Gipuzko eta Nafarroan sortutako proiektua da. E 2006an ja Nafarroan eta Gipuzkoan oso, oso sartutaz egon, batez ere e, erri gintzatik edo mundua e, asoziatibotik datorren proiektua da, hasi eran e, e, jende baztertuarekin eta lanean zebilen hainbat elkartek eta sortutakoa da, baino gero gizarte zibilaren implikazioa bilatu du. E, orduan Bait horreraz da, e, esparru oso konkretutik sortutako proiektua, Baina, gero, zabalkundea eukiduna gizartean beste hainbat esparrutan. Gaur egun, es esan duten bezala, Espainia Restatuko e, e, eskualde guztitan implementatu dago, egia da, indar gehiena Espainia Euskal Herrian mantentzen dula. Euskal Herrian eta momentu honetan ere, Katalunian ari du hartzen indar nausia zergatik. Ba, Zegurazki, movimendu asoziatiboa bi eskualdehobetan oso garrantzitsua delako eta movimendu asoziatibo honek ikusten dulako fiare tresna garrantzitsu ezela beraien aktivitatea egiteko. Banka tradizionalarekin zerti, e, zertan desberdintzen, de, desberdintzen da fiare? Ze ezaugarri ditu alternatibo edo egiten dutenak? Ba, Principala lehen esan detena, gizartea eraldatu nahi du, transformatu nahi du E, gizartea tresna finantzarioen bitartez mm? eh bakeo egun tresna finantzarioen jabe zeintzuk diren azkenan kapitala handia da eta honen aiduna da nolabait e, tresna finantzario horiek berriro ere e, herriaren edo herritarren esku, esku jarri utopikoa den ba bai baina utopia gauza ona da eta egin garria gaina orduan hortan hortan gabiltza Beste ezagoa arribat, ba, merkatu finanziariotik edo kanpo dagoen jendeari tresna finanziari oak emana dizkio. Zeren, azken finean, finanzak, egu lertu ezak ze, kapitalaren tresna bezala, baina finantzak ere, bere bizitza proiektu aurreatean nahi duen, edo zein pertsonaren tzat, tresna baliagarria dia. Eta beti recurritu gara du, kapital handiaren zea bankutara edo ...treznetara finanziazioa lortzeko. Zergatik ez, egin gure tresna propioak... ...gure artean... ...finantzatzeko lagun bati... <coughs> ...dirua eskatzen diogun bezala... ...zergatik ez sortu... ...piskat kolektibo ahondiagoen artean... ...treznak... E, ...guk gure burua... ...finantzia atualizateko eta gure proiektuak... ...finantzia atualizateko hori da... ...bigarren ezaguarri nagusia. Eta irugarren zein den... ...bada... E, banka etikoa edo deitzen saiona, eh? Eta zer da bankatik etikoa? Ba, da gardentasunean eta aktibitate etikotan oinarritzen den banka. Eh, barkatuko jaute, baina ahotzi gabein ez galtzen No. E, neri, onxe, fiskatolan mozten gozat ze pizkat. Eh, descansatzeko. Eh, esas no sunian kredituko kooperatibak, bueno, ni Arrasate Tinator, Arrasateko mugimendu movimiento bueno, han jaixotakoanaz, eh, Arrasaten sortu zen, tresna finantzario bat, eh, undala 50 urtetik gora, eh, Caja Laboral Popular e, de Euskadi ko kucha daitze Hori de, da izate ez da kreditukooperatiba bat eta bere asmotako bada bai eraldaketa sozialazuk esaten duzuna fiare bultzatzen dagoena, eta bestalde kooperativen arteko kooperazio hori bultzatzea ez bai finantzazio aukera berriak topatzia, bai beste egoera negatibo batzutan eta aurre tresna baliagarri izatia. eh orduan ez dakit ez dakit Ja, ikusten dot oso identifikata, eh? Zuk esat nondes un kontu hori dana, horrekin. Ez taki ze puntura arte gaurregun Kaja Laboral berez hori dan, fiaredan iguala dan, baina bueno, hori tortza jaburura. Eh, nauke auker jakitzi, a e, enpresen esparrura edatu dan fiare bera. Ela bakarrik mugitu dan pertzonen arteko ya, transmisio hortan. De eh, principios, bueno, eh, asteko oso galdera peligrosoa indizu zuzen. <laughs> momentu honetantxe hasi daiteke kajalaboral eta fiaren arteko diferentziak eh, azalean uzten eta ez komeni meniden. Giten txenioin, gero, ez, ez azken ean eh, lehen ez ez ditutzi bukatzen eh, fiaren irugarren ezagarrilarekin etikoa zer den baina fiare planteatzen du etikoa o sea, izaera etikoa modu integralean. Izaera etikoa, finantzen izaera etikoa ez da bakarrik eh, ze produktu E, saltzen dituzun, ze produktu finanziario saltzen dituzun, etikoak esan edo, finanziatzeko ba, e, proiektu ekologikoak edo insertzioko proiektuak baita ere da nola funtzionatzen duzun, esan edo, zein den zure barne egitura e, nola zabe nantolatuta enpresa eredua demokratikoa den, orduan, or e, fiareze diferentzia du zearekin, kajalabora alarekin, ba, egitura aldetik berdina die, esan edo egitura esan e, daiteke kajala horrela nola baita etikoa dela. Kooperatiba edelako eta nola baiteko antolaketa demokratikoa daukalako. E, esan ba sozioekiko bakarrik, ez klientekiko, baina bueno, ari bestea diskusioa da. <coughs> Baino, fiarek planteatzen du egitura zain produktuak ere etikoak izango emango ditula. Bere finantziazio guztiak eta e, deposituak e, oinarri etikotan Eh, oinarritzen onarrit, oñarritzen die. Orduan, eh, etikotasuna in, modu integralean ikusten du. Berdina hartatzen baina alderantziz Triodos bankoarekin. Triodos Bankoak bere burua saltzen du banka etiko bezala. Ore Espainian egiten du. Espainiar estatuan zen Europane zehindu egin. Zen Europane ez litzakee banka etikoa. Triodos. Zen Triodos egiten du produktu etikoak. Eskaintzen ditu finantziazio eta deposito etikoak. Baino bere egiturak eta internoa ez da demokratikoa Esea bada eta bere helburua da akzionistek e, bueno, bairabaziak izatea mm? Ni beste galera daukat, zen etikari buruz hitz egiten dugunean etika hitzaberak <coughs> Mila, mila diera izan ditzake mm. ze, ze ulertzen du fiare proiektuak eta orokorrean badiru di, zerbait hitzartua dagoela finantzia edo banku sistema berri honetan badagoela hitzartuan norbait etikoa zer den. Definitu bai, eh ingurune horretan zer den edo ze kontsideratzen da etiko, eta eta konkretuki fiarentzat zer da hitzegin duzu proiektuak ere etikoak izan bertela zein dira BTBarreko ezaugarriak horiek etiko izateko. E, bueno, esan dutena, etikoa modu integralean ulertzen da eta modu integralean die e, Gardentasuna, o sea, informazio guria, guztia e, diruan undagon e, zertarako erabiltzen den eragat gardena izatea zuk bat egiten dezunean jakingoezu diru hori zehazki zertarako erabiltzen den eta, bueno, konplexua da baina e, antolaketa hundiago konplexua gobatzen dihoa moduan eragatial izangoezu depositoa egiten dezunean konkretuki ze proiekturi finanzatu hori da bat, baina beste da proiektu, proiektuena Proiektuen kasuan etiko bezala ze hartzen da? Etiko bezala hartzen da helburu sozialak dituen proiektua finantziatzea. Irabazi asmoa ez izatea bakarrik, eh asmoa azkenean e, proiektu guztiek bizi dute zerbait eta ez, baino irabazi asmoa soziala izatea. Osea, irabazi sozialak izatea proiektu horrek. Osea, ez du zerratik eh bueno, bideragarria izan mardu noski baino garrantzitsua goa da, proiektu horrek ditun helburuak e, sozialak izatea. Proiektu horrek egingo ditun proiektuak e, onura sozialak ematea, gizarteari zerbait ematea. Eta nola neurtzen da hori? Neurtzen da komite etiko batekin. Osa ez dago tabla bat esaten dizuna hau da etikoa. Lekuan leku daude komite etikoak erakitzen dutenak. Proiektu hori egingo duten pertsona zein die, ze helburu dituzte eta gizarteari, gizarte lokalari, sean aurrekarriko eskiote eta horren arabera erabakitzen da. Edo zein proiektu pasatzen ditu bi filtro, bada ekonomikoa, proiektua bideragarria den ekonomikoki eta bigarrena da filtro etikoa. Eta filtro etiko hori loka lokala da. Eta dago harreman, e, pertsonen harreman zuzenean oinarritua. Jakingo duzu pertsona hori ze helburu ditun eta, eta zertarako egingo dun. Eh adibidez jo hartzeagatik finantziatzen dien proiektuak gaur egun, die, edo nekazaritza ekologikokoak, energia berrizta garriak, baina ez espekulatiboak, Sanet fiarek ez du e, finanziatuko e, huerta, huerta solar bat, huerta solar ditzen zaion horietakoak, azkenian e, espekulazioan oinarrituta da Finantziatuko du, ba, kolektibidea batean e, jartzea zera plaka solarrak edo horrelako zerbait, baina ez e, espekulaziora bideratutako proiekturik Eta baita ere, e, finantzatzen ditu inserzio sozialeko proiektuak, e, gizarteari onura ematen dizkioetan proiektuak, momentu honetaraino. On, on, Egia esan, proiektuak garapena daukan moduan e, produktu pribatuak ere emango ditu. Zanet, etxe bizitza erozteko kredituak ere emango ditu, fiarek. Baina beti ere, lehenengo etxe bizitza. Osa, benetan erabiliko dezuna etxe bizitza. Eta beti ere, eh, ezeingo pasa diru kopuru batzutatik. Eta etxebizitza aipatu dezuela kurrizteaia bigarren gala bat demagun, eh, eh, sortzeko kooperatiba bat eraiki nahi dugula. Bai. Kasu horretan, eh, bueno, edo zehiek eska dezake, zen horre horren, bait, balio soziala pertsona horiek jasoko dutenaz gain mm. normala dela. Sandaet merkatu batarako zaio segurasksi etxebizitza. Gero, et, balio soziala Behin ja etxea sortzen den momentuan, eta kooperatiba hori etxea sortzeko bakarrik, bali da Ez dago, ez dago balio soziali e. dira, ba, pertsona batek beraien bizitza garatzeko errastasunak izatea e. ez dela gutxi Baina, hor, eh, badago mugaren bat, orain, proiektoren bai. barnean Bai, hor, e, e, fiarek, e, finantzatun azken proiektu da, Madri den, riba esbazia Madri den, Rivas Vacía de Madriden Etxebizitza Kooperatiba bat. Baino, hango komite etikoak baieskoa emateko eman eh nolabait eh, bueno, e, irizpide nagusia izan zen Etxebizitza Kooperatiboa horrek etorkizunean ere jarraituko dula, ez da konstruzioko Etxebizitza Kooperatiba bat. Da kooperatiba de cesión de uso uste utzetzen saiela eta etorkizunean jarraitukoan kooperatiba da, beste etxe bizitza ere bat, benetan interesgarria, nik uste gaina etorkizunean ere zabalduko dena eta eta fiarek horri ematen dio. Gaina komentatu zuten beste proiekturen bat jaso zutela etxe bizitza bat egiteko, baino e, komiteetikoan dudak sortu zien proiektu horretan ez zelako bat ere argi gelitzen gero proiektu, kooperatiba horre jarraituko zula, orduan duan erakizuten finanziazioa ez ematea. Eh, nik beste finantziazioa iburu zabitzela berbetan eh dauket duda, ez? Eh? Ze punturarte zu finantzazioa eskintzen dozu, baina gero ze interesen truke dator haudana, ez? Eh? Azkenian zuk, asken Ferek stagia ze punturarte ze puntura arte eskatzen dago ez e, interes batzuk edo danadalako usten dutzu zuri nola baitxeko eskuzabaltasun eta interes oso oso, oso txekinekin edo bestela eskatzen dutzu nolabaiteko baitxeko espekulazioa jausten zara ez oza noia peste estremora ez takit arrisku batzuk ikusten ditut, edo nahi dot uzta, ikusten dut zeren arabera emuten dago finanzazio hori doan takit. doan ez eh, azken ean interesa hor da da kontua da beti ongo da ekilibrio bat e, fiaren helburua ez da luk e, zain e, animo de lukro da ez da esaten den euskera <gabela> irabi asmori da, orduan beti bere balantzean kontuan eukiko du e, interesak alik ajustatuenak izatea baino interesak kobratu harko ditu azkenian egitura aurrera eraman analizateko, Interesa badago zainet, interesak kobratzen du kredituen ez da Ez da Bebe. zerora ematen den diru bat baino bueno, e, hori, egitura pagatzeko Ez inorka akumulatzeko edo dividendo batzuk banatzeko Kooperatibista edo e, akzionisten artean Zenka honetan kooperatibistek ere ez dute dividendori jason Eta orain pixka bat eh, erlasiatzeko edo musikapurua jarriko dugu Eta ondoren jarraituko dugu Banda Basotilén, corrido de Lucio Cabañas México Berrino Eusperoduet, emendik aurrea berriro ezitotzea lehen zehazte konturatu, azkenean hau hau hau dira, baina kolapsotik urbileo nahiz, katarro honen kulpagatik. Bueno, gero oso garrantzitsua da, lehen ez dugu komentatu, baina jakitea nola antolatzen den fiare. Fiare mugimendua da, ez da, badu nolabiteko egitura legala, nahiko komplexua gaina legea pixkat, Engainatzeko edo legeak ditun e, ezirriki duetatik ditu atera behar izango den proiektua delako, egitura konplexua auka, esele ba, bat daukagu aktibitate ekonomikoa egiteko, fundazio bat e, dirua kaptatzeko eta ondorengo sozioen aportazioak akumulatzeko, baina bueno, azken enfinean herri mugimendua da eta talde lokaletan funtzionatzen du. Esan det, Bilbon sortu zela, gero gipuzkoan, Nafarroan ere rehasi esker, oso azkar zabalduzen, rehaseko asoziazio guztia sartu zen fiaren, hori banan kristonegitura doka fiarek berez asoziatiboa. Baina geruta garrantziso gagoa da talde lokalen figura, eta taldelik lokala sortzen dituzte pertsonek. Eta pertsonak, fiareko sozio egiten dian pertsonak sortzen dituzte bere inguruan talde, talde lokalak, eta horrela funtzionatzen dugu, voluntarioki, talde lokalak sortuz, e, informazioa emanez... e... Ozea, e, izketa, itzaldiak antolatuz, jendearia aria zer den, e, kontuak iritze, irikitzeko informazioa emanez, eta azkenean kapital soziala e, batuz. Mointu honetan, batez ere, gipuzkoan ari gea ensaiatzen, talde sozialen formatua, talde lokal hauek nola, nola antolatu, eta osoan da ari da funtzionatzen, eta uste donarua, arrasaten kenduta, arrasaten guruan, ozea, de kenduta, Beste eskualde guztitan bad talde lokala. Han dola gutxe manenun, bueno, bueno, egon ginen televiztan eta hizketa taldi bat eman dute eta bueno, sortuko da, baino, oso garrantzitsua da azkenean errigintzatik erri edo erritik sortutako proiektua izatean talde lokal horiek ematen diote benetako basea eta proiektua kooperatiba sortzeko proiektua izanik oso garrantzitsua da alik eta jende gehien batzea. Zen gero erabakietan pertsonakoitza jarritako kapitalaren arabera, osea, ez arabera, ez. Ah, bale, bale. Jarritako kapitala alde batera utzita, bai. Pertsonakoitza boto bat edukiko du. Xanait. instituzio bate jarritzake 4000 € socioa iteko, pertsonatek 300 dela minimoa, baina denek erabakian boto bat edukiko uten. Gaina justo eh apirilan dugu lehenengo asamblea botoarekin. Ja era gauza konkretu batzuk eta bueno, ja aurreratu ezaket atzen nagia Italiako banko etikoarekin kooperatibaa dena asoziatzea eta bi, bi bankuen bai fiare eta bai Italiako Banka Popolare etikaren base sozialak batzea Europa mailako kooperatiba batean. Mm -hmm. baina horretarako talde lokalak Europa mailako proditu bateta zagi hitz egiten baina talde lokalak dira erabakien oinarria eta gero komentatu egun komite etiko horiek, lokalki antolatzen die, oso garrantzitsua da proiektu proiektuaten valorazio egiteko talde lokal egotea azkenean emangolako informazio zuzena proiektu horri buruz eta proiektu horren martxari buruz helburuei buruz. Horretan e, pikat bueno, ikusita egitura eta niri hottu zait aukurritzen zait e, zergatik ez, ba, pertsona interesatuen artean gure arteko kreitu kooperatiba sortzeko aukera zergatik ez ez Oruan, Tergatik, e, fiare eta ez kreitu kooperatiba txikiagoa bakoitzan bere behar eta gainera ez komite etiko baizik eta bakoitzan nahi duen egitura erabiltzeko gaitasuna zen hor azkenean, beste duda horrekin batera ez, noa dihoa deposituen dirua, ez e, nu nubukatzen du diruak korda bode kaja <laughs> puerte batian edo zer egiten bai, bai. da horiekin o, bi galdera die bai, eh. bia bat bai, azkenean, bueno fiar hasierako asierako justu hori zen. Bilbo inguruko eta Euskal Herrimailako eh, hainbat asoziazio, bat ez zeren inserzio sozialean lan ahiten zuten hainbat asoziaziok behar zuten hori. Kreditu kooperatioa propioa sortu zen beraiek behar zituzten proiektuak eh, merkatu finanziariotik kanpo zeuden. Inungo entitate finanziariok ezitu nahi eh, finanzatu eta bueno, hor daude elkarte batzu, ba maus eta egozo ez, aski, aski ezaguna dienak eta nekazaritzako logikoekoko beste batzuk N Bizkaia ere dago tartean. hauek finantziazioa ja gaur erengo merkatu finantzarioan ez zuten lortzen. Orduan sortu gar izan zuten tresna, tresna hori eta tresna hori kontura, sortzen hasi zienean konturatu zien uste zuten baino asko zailagoa zela. Eta beraien borondate hutsarekin ezin zutela kreditu kooperativa sortu. Zeren Banko Espainiarik galdetu zioten abert zein zuten beraien egoera legalizatzeko eta esan zieten, bueno, zuek etorri 6 milioi euro horekin, 6 milioi euroko kapital soziala, ez deposituak, kapital soziala, eta hasiko gea hitz egiten. Hor eh? duan, hori ez zuten espero, eta harrizko, bueno, ez usteko izan zen, eta orduan duan antolatu hori izan zuten fiare egitura bezala, hortara iristeko, eta 2008an hasi, eta baindik ez da lortu, gaur egun irun milioiko... E, kapital soziala dago. depositotan hogeita mar milioi die, baino kapital sozialean iru milioi. E, orduan, e, oso komplikatuak orduan, lortu zuten banka popolare etika italianoaren laguntza nola ere behaien egoera legala formalizatzeko. Eta funtzionatu ezakete, baino ez e, Espainiar Estatuko entitate bezala, eta Italiako entitate bezala da. Lehen esan dutean bezala nola diteko kiebro legal bat azkenean sozialki positiboa den proiektu bat aurre atzeko zen legea, berez dago egina, kapitala handia daukana bakarri sortu alizateko horrelako tresnak, eh, Beste estatua batzutan, mundu mailako beste estatua batzutan egin daitezke horrelako gauza baino emenez. Mm -hmm. Mm -hmm. Eta bigarrena galdera galdetu ezuna da, nora dijoan dirua. Azkenean jendea jartzen ditun jere, eh hau beresz proiektu transparente bada. Orduan jendea jartzen duen dirua depositotan gero erabiliko da bakarrik proiektua finanziatzeko, hmm? zuztenean proiektua finanziatzeko. Mogentu hontan daude hogeita mar milioi e, depositotan eta hogeitabi milioi proiektuei e, emanak behaile behaien aktivitatea egiteko eta gero behaile dihoa zitzultzen, hogeita marro hogeitabi. Eta beste esortzian hon daude, ba, mogentu enten daude en letras del tesoro eta nolaitz balore segurotan ez especulativo tant. hori torri jaburura. <laughs> ah, bueno, Benchat. Garai batean tradito hasi zenean ala zen, gaur egun ezia seguru. Baina garai batean ere zien balore ez espekulatiboak eta gaur egunda gehiien espekulatzen dien baloreak, baina ez ez es txiki joder, pertsona txikiaren aldetik, baizik eta makrofinantzearen aldetik. Bai, Orduan Hori, eta orduan, sobratzen diru hori horretzen da horrelako baloretan, eh? balore alik eta pf, neutroenak esan dezagun, alik eta neutroenak. Baina, perfekto alitzake hori eta mar milioi baldin bagoe depositotan, hori eta mar milioi egotea proiektuetan. Eta, eta jakin, jakin daiteke noski ze proiektuetan dagoen mohentu oro. Ondo. Nei jat, eske galdera pila bat, eh, guztoko jaten nahi zotea bi orduko elkarrizketan. Eh, farebaten e, laburtuko zut. Alde batetik gustuko jaten jakitzea bai, erakunde finantzario guztiak egiki da Kriston Kaltiak e, gaurrengo krisiai dau, gixones, bai, kredituko kooperatibei buruz be bai. E, gabitz berbetan. Ego gustako jaten jakitzea ze puntura arte den kaltetu osei eragin izan dauen fiarek beste, osea e, krisio hontan krisionen eragina, eta bestetik fiskat eh etono pesimistara jotzen da batzuetan, ez, baina aber benetan gaur egungo sisteman sistema, sistema ikusitaz radikala da, aber benetan ikusten dozun alternativa erreal bat moduan eta gauzagarri eta hedagarri moduan. Bueno, lena motze erantsungo, es denbora bukatzen nahi zaigu, baina bueno Lehenengo galdera e, Bueno, bigarren hasiko naiz Bai, egingarria da zen egiten nahi gea Eta Oza, e, pirilan egin goden asamblea izango da Ja, kooperatiba sortzeko Ez da, oza, sea, esan de lehen Proiektu eraldatzaia dela, baina ez da Eraldaketa bat, nola eta hegemonikoa Esan dezagun, e, proiektu honekin Finantzaen mundua Geure ganatuko dugu eta sistema Aldatuko dugu, oinaiko Benuke, baina ez da Ez da alburua da, nolabait e, adibide konkretu batzukin, funtzionatzeko beste mo, modu batzukin, distorsio bat sortzea. Distorsio rezertarako balioko dun, ba, bueno, ikusiko dugu. Baina bitartean oso garrantzitsua da, eta da, proiektua martxan dago, eta proiektu honek ematen dizkie, momentu honetan milioi euro, bestela finanziazio hori lortuko ez zuten proiektuei. Orban, hortik ausitaia egingarria da, martxan dago egiten aria eta positiboa da. Uh -huh. Tal leengo baldera jaenez krisian e, ondorioa zein Krisian ondorioa positiboak, Fiarentzat naizta gogorrada esatea, baino krisiak sortu du alako, nolabaiteko konzientziazio soziala edo konzientziazio ekonomikoa, esan dezagun. Orduan jendak askoz gehiago kuestionatzen du, ze gertatzen den diruarekin. Zertarako erabiltzen den, nun dagoen, jendak askoz gehiago kuestionatzen du. Orduan informazio eskera Fiarera asko igo die. Egia na, gentea que soka Diruik, bedo, ahorro kapasitatea asko jetzia, orduan hortik limitazioa. Baino, depositoak bakonditu hie eta sozio eskaerak ere. Mm. Eta, bueno, denboraz eh cash baina bueno, segurazki Gaia ore beste combatean jorratuko du beharko dugu. Eta, bueno, pentsatua denu kan bestean ba gauzei buruz hitzea dita, baina alde batera utziko ditugu. Hori e, bai Ariola kultura ekimenari buruz eh aipamendxo bat orain txertan basaiterritatik e, abietuta ba, Bilduta ba biltuta hautet eta bueno hainbat gauza ma inguru bat bada jendea baita azpeitiko kulturunea eta barreta bat kulturareko jendea eta bueno batez ere abenduak amar lanun bata, bata leku berean Oteiza liceoan e, orain Ariolas eh Gaur esan duzu baina gaur ez da ustirala Gaur ez dago inor <inaudible> <inyor> ezer egiten <inaudible> Bueno, <inaudible> gu <gibt> bai, gu gaur egin dago nola da eh, Lenguan jaxteagaba egon Gaur lanean edo nola da Baina, hori ino gaur Orduan aukera aukau Eta, bueno zirala, <inaudible> Orduan, bueno, hain <inaudible> dugu Orduan, lorea agirre Que ingo dugu sarrera itzalitxo bat Euskal kulturgintza gintza Bizi berretzeko estrategi buruz eta ondorren mainguru bat izango da, eta bueno, hainbatek imen, eta epatutakoa. Habenduak hamar, lanunbata, ariolak egin dituen pausuez eta etorkizun ari buruz jardungo dira. Eta bueno, ba, proietu hau e, gertutik jarraitu nahi dugu, asko interesatzea egulako, eta batez ere ba, gure gertuko jendea bertan dabilako, baina uste duz, harautz e, bizi berretzeko mugimendu interesgarria dela, eta kontutara hartuko dugunekin. Da egun ematean igual etorrikoia explicatzea. Bai, espero dugu. I left it Bai, lehenbozte dia zute, baina bueno, guk gaur eh, protesta ekintza bezala lan egin dugu, zen ez daude <gülüyor> jai ereligiosoen alde eta batez ere Immaculada bezalako jaien alde. Orduan lan egita eraiki dugu. Eh, nola da jaiste gaizte honetan igliena? Bai, aztertean eta bueno, gu gaur aplikatua, baina bueno, Gaurlandia. Zetsua bai, borrogare bai <laughs> bueno, Bukatzeko komentatu primizia bat e, Bakal jauko kide gauza asko Antolatzen ditugu gauza askotan gabiltza <laughs> Saltxero gea orduan Beste gauzen artean e, Bigarren aldiz Mikel Azulo elkartean Gosari solasaldi bat Antolatugu ahenduaren emezortzirako Amarter dietan izango da Eta gaia izango da Kultura librea saiatuko gara kultura, kultura librearen inguruan kultura librea defendatzeko kla, klabe politiko batzuk aurkitzen. Beraz gomidatuta zaudete dute esan bezala primizia da eta bueno hoetatan txe esango dut hemendik aurre zabalduku dugu gure medioen bitartez, baina bertan izango die edoi etxarte, txopi eta Imanol hogeita zazpizapata izlari bezala. Gero ere Markotxo Mark t Cho. Eta, e, noski, bertaratzen zehaten guztie hitz egiteko azkera izango ez dute, eta elburua hori da, guztion artean klabe batzuk topatzean Eta gozartzeko Eta izaten da normalean Azkera nikoa lagoski izan da bai, Sobratu zen gainean Gau indio Sobra huinza <laughs> bai, bai, bai. Beraz hori, izan dagoa, gombidatu informazio gehiago emango dugu Eta torren saioan ere komentatuko dugu buruz gehiago Bueno, ba, hause ba, izan da gaurko eta osa Eta pixka bat bukatzeko Eta, bueno, lehenengo naroari eskerrak Hortik e, ba, e, dragoiaren gunetik etor, <laughs> etorri izanagatik Eta, bueno, e, azkene, azkeneko gauza txobat Oroi, bueno, amairu urte dira ja da, e, aitor zabaleta e, hiltzutela Eta, bueno, azkeneko abesti hau berari dedikatu gadoa Beste korrido bat, nola ez? corrido del general zapata etor usted ybus en youtube Néveras aus que con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido conocido, nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llaman en el cuirco. En 1911 el arma se levanta la sierra suriana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas, Verdomo que era el primero, el detrás de los decorrales con su gente bien armada peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala montaba caballo que era de muy buena alzada un cuacolobo gateado guerras de plata. En Chinameca murió el agrarista suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata y el general Salazar. dos hermanos Arenas y don Jesús Capispera